Коли ваша поведінка і ваша індивідуальність відповідають одне одному, ви більше не прагнете змінити поведінку. Ви просто поводитеся так, як людина, за яку себе маєте. Як і всі вияви набуття звички, це також палиться з двома кінцями. Коли це працює на вас, то зміна індивідуальності може перетворитися на потужну силу для самовдосконалення. Але коли це працює проти вас, зміна індивідуальності може стати прокляттям. Щойно ви сприйняли свою індивідуальність, і ваші переконання можуть легко впливати на вашу здатність до змін. Чимало людей упродовж життя перебувають у стані когнітивної сплячки, бездумно потураючи рисам своєї вдачі. У мене географічний кретинизм, мене зранку з гармати не розбудиш, у мене коротка пам'ять, на імена, я завжди запізнююся, де я, де технології, мої стосунки з математикою, ой, усе складно. Тисячі інших варіацій. Повторюючи ці слова роками, ви можете їх легко взяти на віру і сприймати як факт. З часом ви починаєте противитися тим чи іншим діям, адже це мені не під силу і не про мене. Це внутрішня потреба – підтримувати ваше уявлення про себе і поводитися відповідно до ваших переконань. Ви знайдете будь-яку можливість уникнути суперечностей із самим собою. Що глибше думка про вчинок, пов'язані з вашою індивідуальністю, то складніше її змінити. Зручно вірити в притаманні вашій культурі цінності, групова ідентичність, чи робити щось на підтримку вашого іміджу, особиста ідентичність, навіть якщо це неправильно. Найбільша перешкода на шляху до позитивних змін на будь-якому рівні – особистому, командному, суспільному – конфлікт особистості. Корисні звички можуть мати сенс, але якщо вони вступають у конфлікт із вашою індивідуальністю, вам не вдається застосувати їх на практиці. У будь-якій із днів вам, можливо, доведеться нелегко у боротьбі з вашими звичками через надмірну зайнятість, значну тому або тисячу інших причин. Утім, у довготерміновій перспективі справжня причина, чому ви не дотримуєтеся звичок, полягає в тому, що на вашому шляху стає ваше уявлення про себе. Ось чому треба зациклюватися на одній версії себе. Прогрес вимагає відвикання. Щоб стати кращою версією себе, ви маєте постійно коригувати ваші переконання, а також оновлювати і збагачувати вашу індивідуальність. Це підводить нас до важливого запитання. Якщо ваші переконання і світогляд відіграють настільки вагому роль у вашій поведінці, то звідки вони взагалі беруться? Як саме формується ваша індивідуальність? І як саме ви можете підсилити нові аспекти індивідуальності, які стають вам у пригоді, і поступово позбутися тих, що стають вам на заваді. Двоетапний процес зміни індивідуальності Ваша індивідуальність постає з ваших звичок. Ви не народжуєтеся з вбудованими переконаннями. Кожне з них, зокрема, і уявлення про себе, опановується у процесі набуття досвіду і ним же зумовлюється. Якщо точніше, то ваші звички – це втілення вами в життя вашої індивідуальності. Коли щодня застеляєте ліжко, то втілюєте в життя вдачу організованої особи. Коли щодня пишете, то втілюєте в життя вдачу творчої людини. Якщо щодня тренуєтеся, то втілюєте вдачу спортсмена. Що частіше ви повторюєте поведінку, то активніше посилюєте пов'язані з нею риси індивідуальності. Насправді слово «індивідуальність» англійської «identity» утворилося з латинських слів «essentitas» що означає «суттєве», «основа» і «ідентідем», тобто «повторюване». Ваша індивідуальність дослівно «повторення суттєвого». Якою просто зараз не була б ваша сутність, ви вірите в те, що вона саме така, бо маєте на те докази. Якщо щонеділі упродовж 20 років ходите до церкви, маєте докази своєї релігійності. Якщо щовечора упродовж години студіюєте біологію, маєте докази своєї сумлінності. Якщо йдете у зал, навіть у негоду, маєте докази своєї відданості фітнесу. Що більше доказів підтверджують те, у що ви вірите, то сильнішою буде ваша віра. Зауважу, що більшу частину свого свідомого життя я не вважав себе письменником. Якщо запитати будь-кого з моїх учителів у старшій школі чи викладачів у вищій, вони скажуть, що письменник із мене був такий собі. У кращому випадку – посередній. Коли я почав письменницьку кар'єру, то перші кілька років, що понеділка і що четверга, публікував новий матеріал. Водночас зі зростанням доказової бази моєї письменницької діяльності міцнішала і моя самоідентифікація як письменника. Я не починав як письменник, я став ним завдяки своїм звичкам. Звісно, на вашу вдачу впливають не лише ваші звички, а й у силу частоти їх повторюваності найвагомішу роль відіграють саме вони». Кожен життєвий досвід змінює вашу самооцінку, але малоймовірно, що ви вважатимете себе футболістом, бо кілька разів копнули м'яча або художником, бо написали картину. Але разом із тим, як ви повторюєте ці дії, накопичуються докази і починає змінюватися ваша самооцінка. Ефект разового досвіду має тенденцію зникати, тоді як ефект звички з часом посилюється. Тобто саме ваші звички створюють доказове підґрунтя для формування вашої індивідуальності. Таким чином, процес набуття звички насправді є процесом самостановлення. Це поступова еволюція. Ми не змінюємося після чарівного помаху руки або рішення стати кимось зовсім іншим, новим. Ми змінюємося крок за кроком, з дня у день, від звички до звички. Постійно зазнаємо особистісної мікроеволюції. Кожна звичка є чимось на зразок переконання. «Аго, може це якраз про тебе?» Якщо ви дочитали книжку, то, можливо, ви з книголюбів. Якщо йдете у зал, то, можливо, любитель фізичних навантажень. Якщо вправляєтеся у грі на гітарі, ймовірно, належите до любителів музики. Кожна дія, до якої ви вдаєтеся, це як ще один голос на користь людини, якою ви хочете стати. Одному голосу не змінити ваші переконання, утім, відповідно до того, як збиратимуться голоси, поставатиме доказове підґрунтя вашої нової індивідуальності. Це одна з причин, чому значущі перетворення не потребують радикальних змін. До таких змін шляхом надання доказів нової індивідуальності можуть привести маленькі зміни. І якщо зміна суттєва, вона насправді й велика. У цьому парадокс невеличких покращень. Щоразу, коли пишете сторінку, ви письменник. Щоразу, коли вправляєтеся у грі на скрипці, ви музикант. Щоразу, коли йдете на тренування, ви спортсмен. Щоразу, коли заохочуєте співробітників, ви лідер. Кожна звичка не лише дає результати, а й також навчає дечого значно важливішого – довіряти собі. Ви починаєте вірити, що реально спроможні все це зробити – коли накопичуєте кількість голосів і доказове підґрунтя починає зазнавати змін, історія, яку ви розповідаєте собі, також починає змінюватися. Звичайно, це може спрацювати і навпаки. Щоразу, обираючи шкідливу звичку, ви віддаєте голос на користь саме такої індивідуальності. А хороша новина в тому, що вам не потрібно бути ідеальним. На будь-яких виборах голоси віддають і за тих, і за інших. Немає значення, якщо ви віддали кілька голосів за небажану поведінку або непродуктивну звичку. Ваша мета – просто виграти в кінцевому підсумку. Нові індивідуальності вимагають нових доказів. Якщо ви і надалі голосуватимете за тих, за кого голосували, то і результат отримаєте такий самий, як і завжди. Якщо нічого не змінювати – нічого не зміниться. Це простий двоетапний процес. Перше – вирішіть, якою людиною ви хочете бути – Друге, доведіть собі це маленькими перемогами. По-перше, вирішіть, ким хочете бути. Це справедливо для будь-якого рівня, особистого, командного рівня спільноти або нації, на що хочете претендувати, які ваші принципи і цінності, ким хочете стати. Це надзвичайно важливі питання, тому чимало людей вагаються, з чого почати, але знають, яких результатів хочуть досягти. Отримати шість кубиків на пресі, зменшити тривожність чи подвоїти зарплатню. Чудово! Почніть з цього і танцюйте від зворотного, від результатів, яких би вам хотілося до людини здатної такі результати отримати. Запитайте себе, яка саме людина спроможна отримати такий результат? Яка саме людина може схуднути на 40 фунтів? Яка саме людина може вивчити нову мову? Яка саме людина спроможна започаткувати успішний стартап? Наприклад, яка саме людина спроможна написати книжку? Ймовірно, це хтось послідовний і кому довіряєш. Тепер ваш фокус зміщується від написання книжки, ґрунтування на результаті на те, як бути послідовною і вартою довіри людиною, ґрунтування на індивідуальність. Цей процес може привести до переконання такого плану. Я із тих вчителек, які готові обстоювати інтереси своїх учнів. Я із тих лікарів, які знаходять час і співчуття для кожного пацієнта. Я із тих менеджерів, які стають на сторону співробітників. Визначившись, до якого типу осіб вам хотілося б належати, можете починати рухатися маленькими кроками в напрямі зміцнення бажаної вдачі. У мене є подруга, яка схудла на 100 фунтів, запитуючи себе, а що зробила б здорова людина? Упродовж дня вона вдавалася до цього запитання як дорого вказу. Здорова людина пішла б пішки чи взяла таксі? Здорова людина замовила б буріто чи салат? Вона надумала собі, що якщо досить довго поводитиметься як здорова людина, то зрештою саме такою і стане. І виявилися права. Концепція звичок, що ґрунтується на індивідуальності, наше перше знайомство з ще однією наскрізною темою цієї книжки – петлею зворотного зв'язку. Ваші звички формують вашу вдачу, але ваша вдача формує ваші звички. Не все так просто. Формування усіх звичок – це петля зворотного зв'язку, концепція, яку ми детально розглянемо у наступному розділі. Але важливо, щоб її цикл визначався не результатами, а вашими цінностями, принципами й індивідуальністю. У центрі уваги завжди має перебувати не здобуття конкретних результатів, а становлення певного типу особистості. Чому насправді звички мають значення? Зміна індивідуальності дороговказ на шляху до зміни звички. Решта цієї книжки надасть вам покрокові інструкції, як напрацьовувати корисні звички для себе, вашої родини, команди, компанії, чи будь-де, де вам заманеться. Однак справжнє питання полягає ось у чому. Чи стаєте ви людиною, якою хочете стати? Перший крок не «що» або «як», а «ким». Ви маєте розуміти, ким хочете бути. Інакше ваш пошук змін скидатиметься на човен без керма, і тому ми починаємо звідси. Вам не бракує снаги змінити ваші переконання про себе? Ваша вдача не витесана з каменю. Будь-якої хвилини у вас є вибір. Ви можете обрати риси, які вам хочеться зміцнити сьогодні за допомогою обраних зараз звичок. І це підводить нас до глибшої мети цієї книжки і справжньої причини, чому звички мають значення. Набуття корисніших звичок – це не засмічення вашого життя корисними порадами. Йдеться не про те, щоб чистити зубною ниткою один зуб щовечора, обливатися холодною водою щоранку і ходити в одному і тому самому вбранні щодня. Йдеться не про досягнення зовнішніх показників успіху на зразок, заробити більше грошей, схуднути чи зменшити стрес. Звички допоможуть досягнути цього всього, але засадничо їх значення не в тому, щоб щось отримати а в тому, щоб кимось стати. Зрештою, ваші звички мають значення, бо допомагають вам стати людиною, якою ви хочете бути. Це засіб, за допомогою якого ви розвиваєте ваші найглибші переконання про самих себе, якщо буквально ви стаєте своїми звичками. Підсумки розділу. Є три рівні змін. Зміни результату, зміни процесу і зміни індивідуальності. Найефективніший спосіб змінити свої звички – зосередитися не на тому, чого ви хочете досягнути, а на тому, ким ви хочете стати. Ваша вдача визначається вашими звичками. Кожна дія – це голос на користь людини, якою ви хочете стати. Щоб стати кращою версією себе, вам потрібно постійно коригувати свої переконання, а також оновлювати і збагачувати набір особистісних характеристик. Реальні причини звичок мають значення не лише тому, що можуть забезпечити вам кращі результати, хоча вони насправді на те здатні, а й тому, що вони можуть змінити ваше уявлення про себе. Розділ третій. Як набути кращих звичок? Чотири прості кроки. У 1898 році психолог на ім'я Едвард Торндайк провів експеримент, який заклав підвалини нашого розуміння того, як формуються звички і правила, що керують нашою поведінкою. Торндайк, цікавлячись дослідженням поведінки тварин, почав з експериментів з котами. Він посадив кожного кота у пристрій, відомий як проблемний ящик. Ящик було спроєктовано так, щоб кіт міг вийти через двері завдяки простій дії, наприклад, потягнувши за петлю шнура, натиснути важіль чи заскочити на платформу. До прикладу, один ящик мав важіль, натисканням на який відчинявся вихід, і кіт міг вибігти й дістатися до миски з їжею. Як тільки котів засаджували в ящик, більшість із них хотіли втекти. Тикали носами в кути, просували лапи в щілини, дряпали всі незакріплені предмети. Після кількох хвилин розвідки боєм коти натискали на чарівний важіль, і двері відчинялися, вони опинялися на волі. Торндайк відстежував поведінку кожного з них упродовж багатьох спроб утечі. Спочатку тварини метушилися в ящику на навмання, але тільки но ну, натискали важіль і двері відчинялися, починався процес навчання. Поступово кожен кіт навчився пов'язувати натискання на важіль з винагородою у вигляді виходу на волю й отримання їжі. Після 20-30 спроб поведінка ставала настільки автоматичною і звичною, що кіт міг втекти за кілька секунд. Торндайк, наприклад, писав... Котові номер 12 знадобилися стільки часу, щоб виконати дію – 160, 30, 90, 60, 15, 28 і так далі секунд. Упродовж перших трьох спроб кіт вибрався на волю в середньому за півтори хвилини. Упродовж останніх трьох йому для втечі потрібно було в середньому 6,3 секунди. Завдяки практиці кожен кіт починав припускатися меншої кількості помилок, діяв швидше й автоматичніше. Замість повторювати одні й ті самі помилки, він починав йти до мети навпростець. У своїх дослідженнях Торндайк так описав процес навчання. «Поведінка, що спричиняє приємні наслідки, має тенденцію повторюватися, тоді як повторення дії з неприємними наслідками менш імовірне. Його робота є чудовою вихідною точкою для обговорення того, як у нашому житті формуються звички. Вона також відповідає на деякі ключові питання. Що таке звички?» І чому мозок взагалі завдає собі клопоту їх набувати? Чому наш мозок розбудовує звички? Звички – поведінка, яка повторювалася досить довго, щоб стати автоматичною. Процес формування звичок починається зі спроб і помилок. Щоразу, коли ви стикаєтеся з новою життєвою ситуацією, мозок має ухвалити рішення. Як мені на це відповісти? Коли проблема постає перед вами вперше, ви не знаєте, як її владнати. Як кіт Торндайка, пробуєте все, щоб зрозуміти, що з того годиться. Мозок у цей час активно працює. Ви ретельно аналізуєте ситуацію і ухвалюєте обдумані рішення про те, як реагувати. Опрацьовуєте тонни нової інформації і намагаєтеся в ній розібратися. Мозок заклопотаний вивченням того, який напрям дій найефективніший. Подеколи, як кіт, що тисне на важіль, ви наштовхуєтеся на рішення, з'ясовуйте, що в стані тривоги на вас заспокійливо діє пробіжка. Дізнаєтеся, що розумови, виснажені після довгого робочого дня, знімаються відеоіграми. Досліджуєте, досліджуєте, досліджуєте, і потім бемть ви нагорода. Після отримання несподіваної винагороди ви наступного разу вже змінюєте свою стратегію. Ваш мозок негайно починає реєструвати події, які передували винагороді. Чекайте, чекайте, ось тут було добре, що я робив якраз перед цим? Це петля зворотного зв'язку, на якій ґрунтується будь-яка людська поведінка. Пробуй, помиляйся, вчися на помилках, пробуй інакше. З практикою марні рухи зникають, а корисні посилюються. Так формується звичка. Щоразу стикаючись із проблемою, наш мозок починає автоматизовувати процес її вирішення. Ваші звички – це просто серія автоматичних рішень, які допомагають вирішити проблеми і зняти стреси, з якими ви постійно маєте справу. Як пише вчений біхевіорист Джейсон Грега, звички – це просто надійні способи вирішення проблем, що постійно нас оточують. Одночасно із набуттям звички менш активно працює мозок. Ви навчаєтеся визначати подразники, які прогнозують успіх, і відкидати зайве. Коли в подальшому виникає схожа ситуація, ви точно знаєте, на що вам розраховувати. Більше немає потреби аналізувати кожен її виверт. Мозок оминає етап спроб і помилок і продукує судження. Якщо це, тоді ось це. Якщо ситуація підпадає під вимоги мозку, когнітивні сценарії можуть спрацьовувати автоматично. Тож тепер, відчуваючи тривогу, вам щоразу п'яти, сверблять, мчати на пробіжку. Щойно після роботи переступайте поріг дому, хапаєтеся за ігрову консоль. Вибір, який раніше вимагав зусиль, тепер здійснюється автоматично. Звичку набуто. Звички – це проторовані нашим досвідом стежки навпростець. Почасти звичка – це лише пам'ять про зроблені вами в минулому кроки на шляху до успішного вирішення проблеми. Щоразу, коли умови складаються подібним чином, ви можете вдатися до цієї пам'яті і автоматично скористатися тим самим рішенням. Основна причина, чому мозок запам'ятовує минуле, полягає в тому, щоб краще передбачати, що спрацює в майбутньому. Оскільки свідомість – найуразливіше місце мозку, формування звички дуже корисне. Ми не можемо приділяти увагу кільком проблемам одночасно. Як наслідок, мозок завжди працює над тим, щоб утримувати нашу свідому увагу на найважливіші задачі. Щоразу, коли це видається можливим, свідомість намагається перекинути частину завдань для автоматичного виконання на плечі несвідомого. Саме це відбувається у разі набутої звички. Звички зменшують когнітивне навантаження і вивільняють розумові здібності, тому ви можете приділити увагу іншим завданням. Попри ефективність звичок, деякі люди все ще замислюються про їхню користь. Аргумент наводиться приблизно такий: звички зроблять моє життя над ним. Я не хочу сам собі нав'язувати стиль життя, який мені не до вподоби, хіба постійне повторення одного й того не перекреслює жвавість і спонтанність життя? Навряд. Чи. Такі запитання ґрунтуються на хибному протиставленні. Вони підводять до думки, що ви мусите обирати між набуттям звичок і здобутками свободи. У дійсності одне доповнює інше. Звички не обмежують свободу, вони її творять. Насправді, свободи часто бракує якраз людям, які не керуються звичками. Без гарних фінансових навичок ви завжди будете зводити кінці з кінцями. Без звички вести здоровий спосіб життя вам завжди бракуватиме сил. Якщо вам постійно нагадують про потребу ухвалити рішення щодо найпростіших задач, коли я маю попрацювати, коли мені час їсти писати, коли сплачувати рахунки, то у вас лишається значно менше часу для свободи. Лише спрощуючи базові для життя речі ви можете створити необхідний для вільного думання і творчості розумовий простір. І навпаки, коли ви набули звичок і перекинули на їхні рейки основні життєві потреби, ваш розум звільняється, щоб зосередитися на нових викликах і розібратися з наступною низкою проблем. Розбудова звичок тут і тепер дає вам можливість зробити в майбутньому більше з того, що ви хочете. Як працюють звички? Науковий підхід. Процес створення звички можна розділити на чотири прості кроки. Подразник, прагнення, відповідь, винагорода. Таке виокремлення чотирьох засадничих частин допоможе нам зрозуміти, що це за звичка, як вона працює і як її покращити. Кожна звичка тримається на цьому зразку, що складається з чотирьох кроків, і ваш мозок щоразу один за одним їх долає. По-перше, подразник. Він спонукає ваш мозок запустити певну поведінку і є тією часткою інформації, що прогнозує подальшу винагороду. Наші далекі предки звертали увагу на подразники, які підказували місця первинних винагород, як-от їжа, вода, секс. Нині ж більшість нашого часу витрачається на вивчення подразників, які передують вторинним винагородам на зразок грошей і слави, влади і статусу, кохання і дружби або ж почуття самовдоволення. Звісно, усі ці здобутки також непрямо підвищують наші шанси на виживання і продовження роду, що становить найглибший мотив усього, що ми робимо. Щоб віднайти підказки, де саме зосереджені винагороди, розум безперервно аналізує усе, що відбувається навколо вас і коїться усередині вас. Оскільки подразник – перша вказівка на те, що ви близькі до винагороди, природно подразник породжує прагнення. Другий крок і рушійна сила кожної звички – прагнення. Без певного рівня зацікавленості або бажання, тобто без прагнення змін, ми не маємо підстав щось робити. Ваше прагнення полягає не в тому, щоб дотриматися звички, а в тому, щоб відчути зміни стану, який вона викликає. Ви прагнете не сигарету курити, а волієте пережити полегшення, яке вона приносить. Вас мотивує не процес чищення зубів, а відчуття чистоти у роті. Ви не телевізор хочете вмикати, вам хочеться, щоб вас розважали. Кожне прагнення пов'язане з бажанням змінити внутрішній стан. Це важливий момент, про який детально поговоримо пізніше. Кожна людина прагне свого. Суто теоретично, Спровокувати прагнення може будь-яка інформація, але на практиці людей зачіпають однакові подразники. Для гравця потужною спонукою, яка викличе хвилю бажання, може стати звук ігрових автоматів. Для тих, хто не підсів на азартні ігри, звуки і передзвони казино – не більше, ніж фоновий шум. Подразники не мають значення, допоки їх не наповнити змістом. Подразник перетворюється на прагнення завдяки думкам, відчуттям, емоціям, спостерігача. Третій крок – відповідь. Це поточна звичка, до якої ви вдаєтеся, вона може бути оформлена як думка або дія. Чи дійде справа до відповіді залежить від того, наскільки ви вмотивовані і наскільки відповідь суперечить вашій поведінці. Якщо певна дія вимагає більше фізичних і розумових зусиль, ніж ви готові докласти, то ви цього не зробите. Ваша відповідь також залежить від ваших здібностей. Нібито все і просто, але звичка може мати місце лише у випадку, якщо ви здатні таке зробити. Якщо ви хочете закинути м'яч у баскетбольний кошик, але не можете підстрибнути достатньо високо, щоб дотягнутися до кільця, ну, вам не пощастило. Зрештою, відповідь породжує винагороду. Винагороди – це кінцеві цілі кожної звички. У випадку подразника завдання полягає в тому, щоб розгледіти винагороду. У випадку прагнення – як нагороду захотіти у випадку відповіді, як її отримати. Ми женемося за винагородами, тому що вони служать двом цілям. Перше – задовольняють, і друге – навчають нас. Найперша мета винагород – задовольнити ваше прагнення. Звісно, винагороди самі собою вже надають вам переваги. Їжа і вода забезпечують необхідною для виживання енергією. Разом з кар'єрним підвищенням зростають прибутки і шанобливе ставлення. Гарна фізична форма позитивно позначається на здоров'ї і підвищує шанси знайти собі пару. Однак первинна перевага полягає в тому, що винагороди задовольняють наше прагнення поїсти, здобути соціальний статус чи отримати схвалення. Принаймні, хоча б на мить винагороди приносять задоволення і втамовують прагнення. По-друге, винагороди навчають нас, які дії запам'ятати на майбутнє. Ваш мозок – це детектор винагород. Відповідно до того, як ви проживаєте життя, чутлива нервова система постійно відстежує, які саме дії задовольняють ваші бажання і приносять задоволення. Задоволення і розчарування – ланки механізму зворотного зв'язку, який допомагає вашому мозку відрізнити корисні дії від марних. Винагороди фіналізують петлю зворотного зв'язку і завершають цикл звички. Якщо на будь-якій із цих чотирьох стадій поведінка буде невідповідною, звичка не сформується. Усуньте подразник, і ваша звичка так ніколи й не почне формуватися. Послабте прагнення, і не матимете достатньо мотивації для дії. Ускладніть поведінку, і не зможете це зробити взагалі. А якщо винагорода не задовольнить ваше прагнення, то у вас не буде причин вдатися до цього в майбутньому. Без усіх чотирьох етапів поведінка не повториться. Якщо підсумувати, подразник породжує прагнення, яке мотивує до відповіді, яка забезпечує винагороду, якою задовольняється прагнення і яка зрештою починає пов'язуватися з подразником. Ці чотири кроки разом утворюють неврологічну петлю зворотного зв'язку – одразник, прагнення винагороду, що зрештою дає можливість створювати автоматичні звички. Цей цикл знаний як петля звички. Такий чотирьохетапний процес має місце не час від часу, а є радше безкінечним циклом зворотного зв'язку, який відбувається постійно і триває щомиті, навіть зараз. Мозок постійно сканує оточення, прогнозує, що буде далі, випробовує різні відповіді і навчається за їхніми результатами. Увесь процес вкладається в частку секунди, і ми вдаємося до нього знову і знову не усвідомлюючи, який вибір було скомбіновано за мить до того. Ми можемо розділити ці чотири етапи на дві стадії – стадія проблеми і стадія рішення. Подразник і прагнення належать до стадії проблеми. На цьому етапі ви розумієте, що щось треба змінювати. Фаза рішення охоплює відповідь і винагороду. На цьому етапі ви вдаєтеся до дій і отримуєте бажані зміни. Наша поведінка зумовлюється прагненням вирішити проблему. Подеколи проблема полягає в тому, що вам впало в око щось хороше і закортіло його отримати. А подеколи проблема в тому, що вам щось болить і ви хочете втамувати цей біль. У будь-якому разі кожна звичка має на меті вирішувати проблему, з якою ви стикнулися. У наведеній далі таблиці ви знайдете кілька прикладів того, як це відбувається у реальному житті. Уявіть, що ви увійшли в темну кімнату і клацнули вмикачем. Ви вдавалися до цієї простої навички стільки разів, що робите це не замислюючись. Долаєте усі чотири стадії за частку секунди. Прагнення діяти виникає без зайвих роздумів. Аж допоки не стаємо дорослими, ми рідко зауважуємо звички, що керують нашим життям. Більшість із нас ніколи в житті не замислювалися, що щоранку зав'язують першим один і той самий черевик, вимикають після використання тостер чи по поверненні з роботи додому, завжди перевдягаються у зручний одяг. Після десятиліть розумового програмування ми автоматично потрапляємо у наїжджені колії мислення і дій. Розгляньмо кілька прикладів. Стадія проблеми. Стимул. Ваш телефон вібрує новим повідомленням. Прагнення. Вам хочеться дізнатися його зміст. Стадія рішення. Відповідь. Ви дістаєте телефон і читаєте повідомлення. Винагорода. Ви задовольняєте прагнення прочитати повідомлення. Діставання телефону отримує прив'язку до його вібрування. Ще один. Стадія проблеми. Стимул. Ви відповідаєте на електронні листи. Прагнення. Ви напружені, а роботі не видно ні кінця, ні краю. Вам хочеться контролювати ситуацію. Відповідь. Стадія рішення. Ви гризете нігті. Винагорода. Ви задовольняєте прагнення зняти напругу. Обгризання нігтів отримує прив'язку до відповідей на електронні листи. Стадія проблеми стимул ви прокидаєтеся. Прагнення вам хочеться почуватися бадьорим. Стадія рішення Відповідь Ви п'єте каву, винагорода, ви задовольняєте прагнення почуватися бадьорим. Кавування отримує прив'язку до відчуття бадьорості. Чотири закони поведінкової зміни у наступних розділах ми знову і вкотре розглянемо, як чотири етапи – подразник, прагнення, відповідь і винагорода впливають практично на все, що ми щодня робимо. Але перш ніж розпочати, треба надати цим чотирьом крокам форми, зручної у роботі над формуванням корисних звичок і звільненням від шкідливих. Я описую цю форму як чотири закони поведінкової зміни, і вона забезпечує нас простим набором правил для створення корисних звичок і усунення поганих. Ви можете уявляти кожен закон своєрідним важелем, який підважує людську поведінку. Коли важелі розташовані правильно, формування корисних звичок відбувається без зусиль. Коли вони перебувають у хибному положенні, це практично неможливо. Закон перший – подразник. Зроби це очевидним. Закон другий – прагнення. Зроби це привабливим. Закон третій – відповідь. Зроби це легким. Закон четвертий – винагорода. Зроби із цього задоволення. Ми можемо переінакшити ці закони задля того, щоб навчитися, як позбутися шкідливої звички. Закон перший навпаки – подразник. Зроби це непомітним. Закон другий навпаки – прагнення. Зроби це непривабливим. Закон третій навпаки – відповідь. Зроби це складним. Закон четвертий навпаки – винагорода. Зроби це неприємним. З мого боку було б безвідповідально стверджувати, що цих чотирьох законів вистачить для зміни будь-якої людської поведінки, втім я вважаю, що їх буде майже досить. Як ви невдовзі переконаєтесь, чотири поведінкові закони можуть придатися практично у всіх сферах – від спорту до політики, від мистецтва до медицини, від комедійних шоу до менеджменту. Цими законами можна скористатися незалежно від того, яка саме проблема постала перед вами. Нема жодної потреби у геть різних стратегіях для кожної звички. Щоразу, коли вам захочеться змінити поведінку, можете просто запитати себе. Перше. Як я зможу зробити це очевидним? Друге. Як я зможу зробити це привабливим? Третє. Як я можу зробити це простим? І четверте. Як я можу зробити із цього задоволення? Чи замислювалися ви коли-небудь, чому я не роблю те, про що кажу, що робитиму? Чому не худну, не кидаю курити, не заощаджую на випадок звільнення, чи не шукаю підробіток? Чому я кажу, що це важливо, але скидається на те, мені на це важливе завжди бракує часу? Відповіді на ці запитання можна відшукати десь поміж цих чотирьох законів. Ключ до набуття корисних і подолання шкідливих звичок криється у розумінні цих фундаментальних законів і того, як їх адаптувати до ваших особливостей. Будь-яка ціль, якщо вона суперечить суті людської природи, приречена на провал. На формування ваших звичок впливає спосіб вашого життя. У наступних розділах ми один за одним обговоримо зазначені закони і покажемо, як за їх допомогою можна створити спосіб, за якого корисні звички набуваються, а шкідливі зникають природним шляхом. Підсумки розділу. Звичка – це поведінка, яка повторювалася досить довго, щоб стати автоматичною. Кінцева мета звичок – вирішувати життєві проблеми з мінімальними затратами на це енергії і зусиль. Будь-яку звичку можна розбити на петлю зворотнього зв'язку, що складається із чотирьох стадій – подразник, прагнення, відповідь і винагорода. Чотири закони поведінкової зміни – це простий набір правил, яким ми можемо скористатися для набуття корисних звичок. Це такі закони – зроби це очевидним, зроби це привабливим, зроби це легким, зроби із цього задоволення. Закон перший – зроби це очевидним. Четвертий розділ – чоловік з якимсь щось було негаразд. Психолог Гаррі Клейн якось розповів мені історію про жінку, яка навідалася на сімейне свято. Вона не рік і не два працювала фельдшеркою, тож коли приїхала на родинне зібрання, їй вистачило одного погляду на свекра, щоб не на жарт розхвилюватися. «Мені не подобається ваш вигляд», – сказала вона. Її свекор, який почувався просто, прекрасно пожартував у відповідь, ну, Мені твій теж? Ні, наполягала вона, вам негайно треба їхати в лікарню. Кілька годин опісля, коли обстеження виявило тромб у головній артерії і ризик серцевого нападу найближчим часом, чоловікові довелося рятувати життя шляхом операційного втручання. Якби не інтуїція його невістки, він міг би померти. Що ж побачила фельдшерка? Як змогла розгледіти невідворотний серцевий напад? Коли блокуються головні артерії, організм зосереджується на тому, щоб постачати кров до основних органів і не переймається периферійними ділянками поблизу поверхні шкіри. Внаслідок цього кров інакше перерозподіляється різними ділянками обличчя. Після років роботи з людьми з серцевою недостатністю жінка несвідомо навчилася розпізнавати ці ознаки з першого погляду. Вона не могла пояснити, що саме помітила в обличчі свого свекра, але знала напевно, що з ним щось не гаразд. Схожі історії можна спостерігати і в інших сферах. Наприклад, військові аналітики можуть визначити, який із сигналів на екрані радару буде ракетою ворога, а який – літаком їхнього флоту, хоча обидва при тому можуть рухатися з однаковою швидкістю, летіти на однаковій висоті, а на екрані радару виглядати практично ідентично. Під час війни в Уперській затоці Майкл Райлі врятував так цілий військовий корабель, коли наказав збити ракету, хоча на бортовому радарі вона виглядала точнісінько так само, як їхні літаки. Він виявився правим на всі сто, хоча навіть його командування не змогло пояснити, як Райлі це вдалося. Відомо, що музейні співробітники можуть відрізнити справжній твір мистецтва від майстерної підробки, хоча достеменно не можуть пояснити, які деталі їх підштовхнули до розгадки. Досвідчені рентгенологи можуть подивитися на знімок мозку і спрогнозувати, в якій саме ділянці розвиватиметься інсульт, задовго до того, як очевидні ознаки стануть помітні неозброєному оку. Мені навіть доводилося чути, що перукарі визначають, чи вагітна пацієнтка, просто торкаючись її кіз. Людський мозок – автомат із прогнозування. Він постійно вбирає усе, що відбувається довкола, і аналізує інформацію, з якою стикається. Щоразу, коли ви переживаєте певний досвід знову і знову, як, наприклад, фельдшерка, яка бачить обличчя пацієнта, що потерпає від серцевого нападу, чи воєнний аналітик, який бачить на екрані радару ракету. Ваш мозок починає думати, що це важливо вивчати деталі, виокремлювати відповідні подразники і упорядковувати інформацію для подальшого її використання. Трохи практики і ви зможете, не замислюючись, розпізнавати подразники, що прогнозують певні результати. Ваш мозок автоматично кодує набуті завдяки досвіду уроки. Ми не завжди можемо пояснити, чого саме навчаємося, але навчання відбувається на кожному кроці, і підґрунтям для кожної вашої звички стає ваша здатність помічати відповідні подразники в тій чи іншій ситуації. Ми недооцінюємо, скільки всього спроможні зробити, не замислюючись наші мозок і тіло. Ви не кажете вашим косам рости, серцю качати кров, легеням дихати, а шлунку перетравлювати їжу. І все ж ваше тіло робить це все і багато чого іншого на автопілоті. Ви набагато більше, ніж ваше усвідомлене я. Розгляньмо голод. Як ви знаєте, що ви зголодніли? Щоб зрозуміти, що час підкріпитися, вам не обов'язково побачити на прилавку печиво. Апетит і голод регулюються несвідомо. Ваше тіло оперує безлічу петель зворотного зв'язку, які по висхідній, попереджають вас, коли знову час поїсти, і відстежують, що відбувається навколо і всередині вас. Прагнення може виникнути завдяки гормонам і обміну в організмі хімічних речовин. Раз і вам захотілося їсти, хоча ви й не впевнені, звідки це відчуття взялося. Найдивовижніше відкриття щодо наших звичок полягає в тому, що вам не обов'язково усвідомлювати, який подразник їх запускає. У вас з'являється можливість, і ви нею автоматично користуєтеся. Саме в цьому і полягає користь звичок. Хоча в цьому і полягає їхня небезпека. Відповідно до того, як формуються звички, ваші дії стають автоматичними і неусвідомленими. Перш ніж зрозуміти, що сталося, ви потрапляєте в наїжджену колію. Якщо хтось не вкаже вам, то можете і не помічати, що сміючись закриваєте рот рукою, перепрошуєте перш ніж поставити запитання, чи маєте звичку договорювати замість інших речень. І що частіше користуєтеся цією колією, то більш імовірно, що у вас виникнуть запитання, що ви робите і навіщо. Якось мені розповіли про касира, який мав після розрахунку покупця розрізати використані ним подарункові сертифікати. Одного дня касир один за одним розрахував кількох покупців, які розплачувалися подарунковими сертифікатами. Коли підійшов наступний покупець, касир взяв його звичайну кредитку і на повному автопілоті розрізав її ножицями на опіл, перш ніж звести очі на ошелешеного покупця і зрозуміти, що саме він щойно зробив. Під час свого дослідження я також натрапив на жінку, яка працювала в одній установі, але в минулому була вихователькою дитячого садочка. Хоча тепер вона мала справу з дорослими, однак старі звички давалися в знаки, і вона не припиняла запитувати в колег, чи помили ті руки після туалету. Мені також стала відома історія про чоловіка, який упродовж років працював рятівником. Тому, коли він бачив дитину, яка біжить, то подекуди кричав «з дороги». Із часом подразники, які запускають наші звички, стають настільки буденними, що ми їх перестаємо помічати. Солодощі на кухонному столі, пульт від телевізора поряд з диваном, телефон у кишені. Наші відповіді на ці подразники закодовані так глибоко, що може видатися, що бажання діяти з'являється ні звідки. Саме тому ми мусимо починати зміни в поведінці з усвідомлення. Перш ніж продуктивно розбудувати нові звички, потрібно впорядкувати теперішні. Це може виявитися справою значно складнішою, ніж здається, бо варто звичці вкорінитися у вашому житті, вона зазвичай не усвідомлюється і спрацьовує автоматично. Якщо звичка лишається поза вашою увагою, то марна річ чекати на її покращення. Як казав психолог Карл Юнг, Допоки ви не зробите несвідоме свідомим, воно буде скеровувати ваше життя, а ви називатимете це долею. Табель звички Японська залізниця вважається однією з найкращих у світі. Якщо вам коли-небудь випаде проїхатися поїздом у Токія, то побачите, що тамтешні провідники мають особливу звичку. Як і кожен машиніст поїзда, вони вдаються до певного ритуалу привертання уваги до різних об'єктів і озвучують різні команди. Коли поїзд наближатиметься до семафора, машиніст вкаже на це й оголосить «зелене світло». Коли поїзд під'їжджатиме до станції чи від'їжджатиме від неї, машиніст вкаже на спідометр і озвучить точну швидкість. Коли прийде час рушати, він нагадає розклад і озвучить час. Перед тим, як поїзд рушить, працівники оглянуть платформу і оголосять – нікого немає. Кожна деталь ідентифікується, указується і озвучується. Цей процес, званий як вказування і називання, ніщо інше, як система безпеки, розроблена для зведення на нівець помилок. Вона видається дещо обмеженою, але працює пречудово. Вказування і називання скорочує кількість помилок до 85% і кількість нещасних випадків до 30%. Так, Нью-Йоркський метрополітен взяв на озброєння видозмінену версію підходу, зокрема лише частину вказування, і упродовж двох років застосування кількість нещасних випадків на платформах впала на 57%. Така ефективність вказування і називання пояснюється тим, що неусвідомлена звичка зводиться до більш свідомого рівня. Оскільки машиністи залучають очі, руки, голос і вуха, зростає імовірність того, що їм вдасться попередити проблему до того, як щось піде не так. Моя дружина теж вдається до схожого рецепта. Щоразу, коли ми стоїмо перед дверима, щоб вирушити в подорож, вона проказує в голос найважливіші пункти, що їх треба взяти із собою. Ключі взяла, гаманець взяла, окуляри взяла, чоловіка взяла. Що більшого автоматизму набуває наша поведінка, то зменшується імовірність того, що ми свідомі своїх дій. Тож, роблячи щось у тисячний раз, ми починаємо втрачати пильність. Нам здається, що наступного разу все буде знову так само, як і минулого. Ми настільки призвичаюємося робити те, що робили завжди, що запитання, чи правильно ми робимо, не постає в принципі. Чимало наших помилок у роботі, за великим рахунком, пов'язані з браком усвідомлення того, що ми робимо. Один із найбільших викликів у справі зміни звичок полягає в постійному усвідомленні того, що ми насправді робимо. Це допомагає пояснити, як до нас підкрадаються наслідки поганих звичок. Ми потребуємо системи вказування і називання для нашого особистого життя. На ній ґрунтується табель звичок – найпростіша вправа, якою ви можете скористатися, щоб краще зрозуміти свою поведінку. Щоб скласти свій табель, упорядкуйте перелік ваших щоденних звичок. Ось зразок того, з чого можете почати свій перелік. Прокинутися, вимкнути будильник, перевірити телефон, піти у ванну, зважитися. Прийняти душ, почистити зуби зубною щіткою, скористатися зубною ниткою, скористатися дезодорантом, розвісити рушник сушитися, одягнутися, заварити чай тощо. Коли запишете все, подивіться на кожен рядок і запитайте себе, це корисна звичка, шкідлива чи нейтральна. Якщо звичка корисна, то позначте її плюсиком, якщо шкідлива, поставте мінус. У разі нейтральної, позначте її дорівнює. Наприклад, наведений вище перелік може бути таким. Прокинутися – дорівнює. Вимкнути будильник – дорівнює. Перевірити телефон – мінус. піти у ванну – дорівнює. Зважитися – плюс. Прийняти душ – плюс. Почистити зуби зубною щіткою, скористатися зубною ниткою, скористатися дезодорантом – плюси. Розвісити рушник, сушитися – дорівнює. Одягнутися – дорівнює. Заварити чай – плюс тощо. Те, як ви оціните ту чи іншу звичку, буде залежати від ситуації, в якій ви перебуваєте і ваших цілей. Приміром, для охочих схуднути бублик з арахісовим маслом щоранку на сніданок може стати шкідливою звичкою. А для того, хто намагається набрати масу і наростити м'язи, той самий бублик із маслом буде корисною звичкою. Усе залежить від того, над чим ви працюєте. Оцінювати звички може виявитися непростою справою ще й з іншої причини. Присуд – корисна звичка чи шкідлива звичка – дещо точний. Немає звичок корисних чи шкідливих, є лише ефективні звички, тобто ефективні для вирішення проблем. Усі звички, навіть шкідливі, десь стають вам у пригоді, саме тому ви їх і повторюєте. Тож у цій вправі групуйте свої звички відповідно до того, яку користь вони принесуть вам у довготривалій перспективі. Якщо узагальнити, корисні звички принесуть вам в остаточному підсумку позитивні результати, а шкідливі забезпечать винятково негативними результатами. Коріння може зменшити стрес тут і тепер, ось де воно стає вам у пригоді. Але в тривалій перспективі це нездорова поведінка. Якщо ви й досі вагаєтеся, куди зарахувати певну звичку, ось питання, до якого охоче вдаюся я. Чи допомагає така поведінка стати мені тією людиною, якою я хочу стати? Ця звичка голосує за чи проти бажаного набору особистісних характеристик. Звички, що посилюють індивідуальність, якої ви прагнете набути, зазвичай корисні. Звички, які суперечать бажаній індивідуальності, зазвичай шкідливі. Коли ви упорядкуєте свій табель звичок, спочатку не треба нічого змінювати. Справа в тому, щоб просто побачити, що насправді коїться. Стежте за своїми думками і діями без присудів чи внутрішньої критики. Не картайте себе за помилки. Не хваліть за успіхи. Якщо ви щоранку з'їдаєте шоколадний батончик, визнайте це так, нібито спостерігаєте за кимось стороннім. О, як цікаво, що він так робить. Якщо переїдаєте, просто зверніть увагу, що споживаєте більше калорій, ніж треба. Якщо марнуєте час в інтернеті, зверніть увагу, що витрачаєте своє життя не на те, чого б вам хотілося. Перший крок на шляху до зміни шкідливих звичок – відшуковувати їх. Якщо відчуваєте, що потребуєте додаткової допомоги, скористайтеся методом вказування і називання. Проговорюйте все, що збираєтеся робити, і можливий результат ваших дій. Якщо хочете подолати звичку їсти нездорову їжу, але бачите, що рука тягнеться ще за одним пончиком, скажіть вголос «Я збираюся з'їсти цей пончик, хоча мені це сто років не треба. Через нього я наберу вагу і завдам шкоди здоров'ю». Сприймання на слух озвучених шкідливих звичок змушує їхні наслідки видаватися значно реалістичнішими. Це спонукає вас реагувати, замість того, щоб дозволити собі бездумно зіскочити в колію наїждженої рутини. Такий підхід стане в нагоді, навіть якщо ви просто намагаєтеся запам'ятати, що саме так треба зробити з переліку необхідних справ. Звичайне проголошування вголос. «завтра по обіді мені треба сходити на пошту» підвищує імовірність того, що ви це справді зробите. Ви змушуєте себе визнати необхідність діяти, і це спроможне змінити все. Процес змін поведінки завжди починається з усвідомлення. Стратегії на зразок «вказування і називання» або «табеля змін» спрямовані на те, щоб ви роздивилися свої звички і визнали, якими стимулами вони запускаються, що дозволяє реагувати на них у спосіб, який приноситиме вам користь. Підсумки розділу. У разі достатньої практики ваш мозок схоплюватиме стимули, спрямовані на певний результат, навіть не замислюючись про це. Щойно наші звички стають автоматичнішими, ми більше не звертаємо увагу на те, що робимо. Процес зміни у поведінці завжди починається з усвідомлення. Ви маєте усвідомити свої звички, перш ніж їх змінити. Вдаючись до вказування і називання, ви вербалізуєте свої дії, тим самим піднімаючи звички з рівня дії неусвідомленої до рівня більш усвідомленої. Табель звичок – проста вправа, до якої ви можете вдатися, щоб краще зрозуміти свою поведінку. Розділ п'ятий. Найкращий спосіб започаткувати нову звичку. У 2001 році дослідники з Великої Британії почали працювати із 248 особами, щоб ті упродовж двох тижнів покращили звичку тренуватися. дослідних розділили на три групи. Перша була контрольною групою. Їх просто попросили записувати, як часто вони тренуються. Друга група була групою вмотивованих. Їм запропонували не просто записувати свої тренування, а й почитати деякі матеріали про користь фізичних вправ. Дослідники також пояснили групі, як вправи знижують ризик ішемічної хвороби і покращують роботу серця. І зрештою третя група. Цим піддослідним показали ту саму презентацію, що й другій групі, що забезпечило однаковий рівень мотивації. Хоча їх ще також попросили скласти план, де і коли упродовж наступного тижня вони тренуватимуться. Зокрема, кожен учасник третьої групи заповнив пропуски у такому реченні. Упродовж наступного тижня я тренуватимуся щонайменше 20 хвилин, виконуючи енергійні вправи в такий-то день, о такий-то час, на такому-то місці. У першій та другій групі від 35 до 38% учасників тренувалися щонайменше раз на тиждень. Цікаво, що презентація мотивації, мотивація, проведена для другої групи, здавалося, суттєвого впливу на поведінку не справила. При цьому в третій групі 91% учасників займався хоча б раз на тиждень, що більше як удвічі перевищує норму. Заповнені пропуски в реченні – те, що дослідники називають наміром втілення, і є тим самим планом, який ви, заздалегідь, складаєте стосовно того, коли і де діятимете. Тобто, як ви збираєтеся втілювати в життя певну звичку? Здатні спровокувати звичку подразники можуть бути найрізноманітнішими. Відчуття вібрації телефона в кишені, запах печива з шоколадною крихтою, звук сирени невідкладної допомоги. Але два найпоширеніші подразники – це час і місце. Для наміру втілення вони обидва способи досягнення цілі. Якщо узагальнити форма створення наміру втілення така. Якщо виникає ситуація X, я реагуватиму відповіддю Y. Сотні досліджень продемонстрували, що наміри втілення ефективні для послідовного прямування до цілі, чи записуєте ви точну дату і час, коли зробите щеплення проти грипу, чи коли нотуєте час, на який вам призначили колоноскопію. Вони підвищують імовірність того, що люди дотримуватимуться таких звичок, як вторинна переробка сміття, навчання, повноцінний сон й відмова від куріння. Дослідники навіть з'ясували, що силою людей до створення наміру втілення шляхом запитань на зразок, якою дорогою ви плануєте йти на виборчу дільницю, у котрій годині, яким транспортом поїдете, явка виборців зростає. Інші успішні урядові програми заохочували громадян чіткими планами вчасної сплати податків або наданням переліку місць, де і коли сплатити задавнені дорожні штрафи. Головна фішка очевидна. Люди, які склали конкретизований план, коли і де вдаватимуться до нової звички, слідуватимуть йому з більшою імовірністю. Дуже багато людей намагається змінити звички, оминаючи увагою ці основні деталі. Ми говоримо собі «я їстиму здоровішу їжу» чи я писатиму більше, але ніколи не кажемо, коли йде це відбудеться. Ми покладаємося на волю випадку, чи сподіваємося, що це просто не вилетить із голови, або що потрібної миті до нас завітає мотивація. Намір втілення розганяє туманні наміри на зразок, хочу працювати продуктивніше, чи треба проголосувати і перетворює їх на конкретний план дій. Чимало людей вважають, що їм бракує мотивації, тоді як насправді їм бракує ясності. Не завжди зрозуміло, коли і як діяти. Деякі люди усе своє життя чекають на слушний час для початку змін на краще. Щойно ви визначилися з наміром втілення, вам уже не треба чекати натхнення, щоб кинутися в бій. Я пишу цей розділ сьогодні чи не сьогодні, я медитую зранку чи в обід. Коли приходить час діяти, вам не треба ухвалювати рішення. Просто дотримуйтеся раніше встановленого вами плану. Найпростіший спосіб застосувати цей підхід до ваших звичок – це заповнити пропуски в реченні «Я щось там робитиму о такій-то годині в такому-то місці». Наприклад, медитування. Я медитуватиму упродовж однієї хвилини о сьомій годині ранку у себе на кухні. Навчання. Я вчитиму іспанську упродовж 20 хвилин о шостій вечора у спальні. Тренування. Я тренуватимуся упродовж години о п'ятій вечора у місцевому спортзалі. Шлюб. Я заварю своєму партнеру кухлик чаю о восьмій вечора на кухні. Якщо ви не знаєте, коли саме започаткувати звичку, спробуйте скористатися першим днем тижня, місяця або року. Якраз тоді люди більш схильні до активних дій, оскільки мають підвищені сподівання. А якщо ви на щось сподіваєтеся, то маєте і підставу діяти. Початок усього нового чутливий до мотивації. Намір втілення має ще одну перевагу – чітке окреслення, чого саме ви хочете і як саме досягатимете бажаного. Допомагає вам сказати ні речам, які заважають поступу, відволікають і збивають із курсу. Ми частенько зголошуємося на різний дріб'язок, бо не дуже чітко розуміємо, що маємо робити натомість. Якщо ваші мрії розпливчасті, то дуже легко упродовж дня розпорошуватися на незначні справи, але так і не перейти до конкретних, необхідних для досягнення успіху речей. Подбайте про час і простір для своїх звичок. Справа в тому, щоб зробити час і місце настільки очевидними, що після того, як ви повторите певну дію кільканадцять разів, вас охоплює бажання у визначений час робити корисні речі, навіть якщо не можете сказати, звідки воно взялося. Як писав Джейсон Цвейг, очевидно, ви ніколи не підете на тренування несвідомо. Наприклад, так само як у собаки після сигналу дзвоника починає бігти слина, так і ви можете відчувати неспокій у час доби, коли ви зазвичай тренуєтеся. Існує безліч способів використати намір втілення в житті та роботі. Мій найулюбленіший спосіб, що я перейняв його у професора Стенфордського університету Б. Дж. Фога, називається стратегією нагромадження звички. Нагромадження звички. Найпростіший план із перетворення звички Майже все життя французького філософа Дені Дідро минуло в бідності, проте одного дня 1765 року все змінилося. Дочка Дідро зібралася виходити заміж, але в нього не було коштів на весілля. Хоча Дідро не мав статків, проте був відомий як співзасновник і автор енциклопедії, однієї з найвичерпніших енциклопедій того часу. Коли Катерина Велика, російська імператриця, почула про фінансові труднощі Дідро, вона дуже цим перейнялася. Катерина була книголюбкою і палкою-шанувальницею його енциклопедії. Тож запропонувала Дідро купити його особисту бібліотеку за тисячу фунтів стерлінгів, що на сьогодні становить понад 150 тисяч доларів. Дідро раптово отримав гроші на витрати. Завдяки новому багатству він не лише сплатив за весілля, а й також придбав собі червоно-гарячий халат. Червоно-гарячий халат Дідро був прекрасним. Настільки прекрасним, що йому одразу впало в око, наскільки недоречним він видавався поміж інших звичних його речей. Він писав, що більше немає жодної цільності, жодної єдності, жодної краси між його елегантним халатом і рештою його речей. Невдовзі французький філософ відчув потребу оновити своє майно, замінив килим дамаським, прикрасив будинок дорогими скульптурами, Придбав дзеркало, щоб повісити його над каміном і кращий кухонний стіл. Викинув старе крісло заради нового, шкіряного. Як падіння однієї кості доміно спричиняє падіння наступної, так одна покупка спричиняла іншу. Поведінка Дідро не є чимось особливим. До речі, тенденція, за якою одна покупка спричиняє іншу, називається «ефектом Дідро». Ефект Дідро стверджує, що отримання нового майна дуже часто породжує спіраль споживання, яка призводить до додаткових покупок. Цю модель можна зустріти будь-де. Купивши нову сукню, мусити до неї придбати нові туфлі і сережки, щоб усе до всього пасували.